Трибаю воду. Відчую, чи вона примарна. Він ступив до борту, глянув униз. Темна зелена безодня гнівно пінилася, стовпи бризок здіймалися перед носом корабля, залишали на устах гіркуватий смак. Ну, чому очікуєш? Чи побоявся мани? А вмерти тут можна? Герой тут може загинути. Який же подвиг, коли нема смерті, болю і ран? запитала Нанті як і на землі, в краю казки, є небезпека і смерть. Хочеш у цьому переконатися? Хочу, тихо, але впевнено мовив хлопець. Не злякаєшся? Ні. Загриміли громи, і настала пітьма. А потім тиша оповела всесвіт. Славко тривожно озернувся. Нема нікого. Сотінки довкола. Куди поділася Нанді? На обрії пламеніла зірниця. Небо стало ніжно-зеленим, почало мінитися, ніби полярне сяєво. Недалеко від хлопця бовваніла стіна лісу, звідти чувся гомін. Славко рушив туди, до людей, чи маленька юрба зібралася на широкій галявині довкола басейну ставка. Всі спостерігали за казковим видовищем поверхню прозорої води, збурювали якісь глибинні джерела, а вслід за тим перед людьми з'являлися тогі темно-зелені зав'язі латаття. Вони швидко розпукувалися, вкривали воду широченними листками, а посередині басейну випирнув стріловидний пуп'янок квітки, захитався в повітрі, розкрився. Над юрбою почалося зітхання. Славко збагнув, що люди чомусь віддавно очікують ту квітку, у променях світанку замрехтіли ніжно-білі пелюстки лілей, заграли на них росяні діаманти. Радісно засміялася білявенька дівчинка, уздрівши те чудо, скочила на гранітний бар'єр басейну, побігла до квітки, ступаючи просто по широких листках. Вона схилилася до пелюсток, вдихнула чарівний запах, і зненацька тихо зойкнула. Що сталося, що таке? почулися тривожні голоси. Дівчинка впала навколішки. Славко з жахом побачив, що то була Нанті. Чому вона тут, як він потрапив у цей ліс? Що ж діяти тепер? З середини прекрасної лілей вихопилися пружні щупальця, оповели руки і ноги дівчинки міцними обіймами. Стебла рослини сповнилися кров'ю, побагровіли. Люди завмерли від жаху, дехто почав утікати, ніхто не наважувався допомогти беззахисній дитині. Славко не витримав, метнувся поміж людьми, скочив на кам'яне обіддя басейну і ступив на латаття. Гігантське листя хиталося під ногами, вібрувало, але витримувало його вагу. Хлопець люто стиснув пальцями стебло рослини. — Нанті, біжи! Хиже обійми послабли, але дівчинка була непритомна. Вона не могла звестися на ноги. І ось уже нові щупальця мацаки обіймають хлопця, тягнуться до його шиї, оплотують руки. Він відчуває, як паморочиться свідомість. Чому ніхто не допоможе? Над водою з'являється чиясь постать, поспішає. Це дівчина. Славку, я з тобою. Тримайся, Толіна. «Звідки вона? Як опинилася тут?» Ліна піднімає на руки маленьку Нанті, несе її геть від отруйної квітки. Славко на вирвається із щупалець, падає у воду, брехаючи добирається до берега. Оглядається, довкола нікого нема. Тільки він, Ліна й Нанті в неї на руках. Нанті стала зовсім маленькою і безпомічною. Що ж з нею робити? «Додому! Я хочу додому!» – жалібно називається Нанті. «До рідних квітів!» – зникає ліс, довкола пустельні гори. На обрії зловісні звиви чорних смерчів, що сягають від землі до неба, вони похитуються, ніби велети змії, наближаються до дітей. «Де твій дім?» – запитує Славко. «Куди йти, Нанті?» «До сонця!» – шепоче дівчинка. «Ідіть туди, де сонце!» Славко кинувся на схід сонця прямо у вогнисте Мариво.